Kapitel 6 Det syntes da rei og han satt over rike 120 satraper som skulle være over hele riket, og over dem tre høye embedsmenn, en av dem var Daniel, for at disse satrapene til stadighet skulle avgi rapport till dem, slik at kongen selv ikke skulle lide noe tap. Da utmerket denne Daniel seg stadig framfor de høye embedsmennene og satrapene, for det var en usett vanlig ånd i han, og kongen tänkte på sätta om ham over hele riket. På den tiden forsøkte de høye embedsmennene og satrapene stadig å finne påskudd for en anklage mot Daniel i forbindelse med riket, men de kunne ikke finne noe som helst påskudd for en anklage eller noe som helst uhedelig, for han var politlig, og det fantes slett ikke noen forsømmelighet eller noe uhedelig hos han. Derfor sa disse sunne og sterke mennene, «Vi kommer ikke til å finne noe som helst påskudd for en anklage mot denne Daniel, hvis vi da ikke kan finne det mot ham i hans Guds lov.» Disse høye embedsmennene og satrapene gikk da i samlet flokk in til kongen, og de sade dette til ham. «Kong Darius, måtte du leve til uavgrensede tider. Alle de høye embedsmennene i rike, prefekten og satrapene, de høye kongelige embedsmennene og stattholderne, har rådslått med hverandre om å fastsette en kongelig forskrift og la et forbud tre kraft, at en hver som i 30 dager retter en bønn til noen gud eller noen menneske, uten til deg, konge, skal bli kastet i løvegraven. Måte du nå, konge, fastsette forskriften og undertegne skrivelsen, for at den ikke skal bli forandret i samsvar med medernes og persernes lov som ikke oppheves.» I samsvar med dette undertegnet kong Daraios selv skrivelsen og forbudet. Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var blitt undertegnet, gikk han inn i sitt hus, og mens han hadde vinduene i sitt takkammer åpne mot Jerusalem, falt han på kne, ja, tre ganger om dagen, og ba og frambar lovprisning for sin Guds ansikt, slik som han regelmessig hade gjort før dette. Da trengte disse sunne og sterke mennene sig in og fant Daniel i feil med å be og bønnfalle om velvilget framfor sin Gud. Deretter trodde de framfor kongen og sa angående kongens forbud, «Finnes det ikke et forbud som du har undertegnet, at etter hvert menneske som i 30 dager retter en bønn til någon Gud, eller noen menneske, uten til deg, konge, han skal bli kastet i løvegraven?» Kongen svarte og sa, Saken står fast i samsvar med medernes og persernes lov, som ikke oppheves. De svarte straks, og de sa fremfor kongen, «Daniel, som är en av de landflyktige fra Juda, har ikke gitt akt på deg, konge, eller på det forbudet som du undertegnet, men tre ganger om dagen ber han sin bønn.» Da han og kongen hørte dette ord, missaget det ham sterkt, og han rettet sitt sinn mot Daniel för å redde han og til solnedgang fortsatte han å anstrenge sig for å utfri han. Til slutt gikk disse sunne og sterke mennene i samlet flokk inn til kongen, og de sa til kongen, «Vær klar over, konge, at medernes og persernes lov sier at ikke noe forbud og ikke noe forskrift som kongen selv fastsetter skal forandres.» Kongen selv ga derfor en befaling, og de hentet Daniel og kastet han i løvegraven. Kongen tog till ordet og sa til Daniel, «Din Gud, som du stadig tjener, han skal redde dig Og en stein ble hentet og lagt over gravens åpning, og kongen forseilet den med sin signetring og med sin ustormenns signetring, for att ikke noe skulle bli forandret i forbindelse med Daniel. Så gikk kongen till sitt palass och tilbrakte natten i faste, og ingen musikkinstrumentet ble brakt in til ham, og hans søvn flyktet fra ham. Til slutt, ved dagri, da det ble lyst, stod så kongen opp, og han skyndte sig og gikk rett til løvegraven. Og han kom nær til graven, ropte med bedrøvet røst til Daniel. Kongen tog till ordet og sa til Daniel, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig tjener, kunnet redde dig fra løvene?» Straks talte Daniel till kongen, «Konge, måtte du leve til uavgrensede tider.» «Min Gud sendte sin engel og lukket løvene skap, og de har ikke gjort det på mig for overfor ham er jeg blitt funnet uskyldig, og heller ikke overfor deg, konge, har jeg gjort noe som har vært til skade.» Da ble kongen meget glad, og han befalte at Daniel skulle løftes opp av graven. Og Daniel ble løftet opp av graven, og det ble ikke funnet noen som helst skade på ham, fordi han hade satt sin li til sin Gud. «Og kongen ga en befaling, og de hentet de sunne og sterke mennene som hadde rettet en anklage mot Daniel, og de kastet dem, deres sønner og deres hustruer, i løvegraven. Og de hadde ikke nådd bunnen av graven før løvene hadde overbunnet dem, og alle deres ben knuste de. Så skrev kong Dareio selv til alle de folk, folkgrupper og tungemål som bor på hele jorden. «Måtte deres fred bli meget stor.» «Fra mig har det utgått en befaling om at folk i et hvert maktområde i mitt rike skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud, og den som forblir til uavgrensede tider, og hans rike er et rike som ikke skal bli ødelagt, og hans herredømme varer for evig. Han redder og utfrir og gjør tegn og under i himmelene och på jorden, for han har reddet Daniel fra løvenes labb.» og denne Daniel hadde framgang i Dareios rike og i Perseren Kyros rike.